Doina pentru pașii dorului. Doamne cu dor să rutăm urmele pașilor tăi, pedalele de piatră, din templul inimilor noastre în care ai intrat. Doamne cu dor să rutăm urmele pașilor tăi, când în țarina țării noastre sămânța ta vie ai semănat. Doamne cu dor să rutăm urmele pașilor tăi, de pe scala îngerilor tăi. Când treaptă cu treapte ne-ai urcat. Doamne, cu dor sărutăm urmele pașilor tăi Din poarta de fier, pe care slujitorii tăi ne-au deschis-o Și cu tot neamul prin ea am intrat. Doamne, cu dor sărutăm urmele pașilor tăi Din poarta de piatră, când jocul vieții și al morții ne a arătat. Doamne, cu dor sărutăm urmele pașilor tăi Din poarta de lemn, pe unde urcușul, prin patim, al neamului l-am aflat, Doamne, cu dor sărutăm urmele pașilor Tăi din poarta de ape, prin care Duhul cel lumesc ne-ai separat. Doamne, cu dor sărutăm urmele pașilor Tăi din poarta de pământ, pe unde, dincolo de țărâmul lumii văzute, am urcat, Doamne. Cu dor sărutăm urmele pașilor Tăi din poarta iubirii, unde glasul de argint al cuvântului Tău l-am ascultat. Doamne, cu dor sărutăm urmele pașilor Tăi din poarta gândului, unde raza Ta de soare, sufletul ne-a îmbrăcat. Lacrimă pentru rugăciunea minții Doamne, dăruiește-ne rugăciunea minții în inimă, în duh și în adevăr ca semn, că în lumină, mintea și inima ne le ai schimbat și toate duhurile rele de la noi le-ai fiindcă de greșelile noastre cu lacrima păcăinței ne-ai curățat.